Noi vrem pământ, flământ și gol fără adăpost, m-ai pus pe uneri cât ai vrut și mai scuipat, și mai bătut, și când eu ți-am fost, ciocoi adus de vânt. De ai cu iadul legământ, să-ți fim toți câini, lovește noi. Răbdăm poveri, răbdăm nevoi și ham de cai și juc de boi, dar vrem pământ. O coajă de malai de ieri, dovezi la noi, tu ne apuci. Băieții, tu în război nu i duci, pe ni ceri. În jur ce avem mai drag și sfânt, Nici milă mai nici crezământ. Flămâns scopii în drum mor Și ne sfârșim de mila lor, Dar toate le-am trăit ușor, Dar fi pământ. Da avem în cimitir, în sat, Ne-l faceți lan, Noi boi în jug și în urma lacomului plug iesoase și-i păcat, sunt dintr-al nostru os, Dar ce vă pasă? Voi ne-ați scos din case goi înger și în vânt, Ne-ați scos și morții din mormânt. Oh, pentru morți și-al lor prin os, Noi vrem pământ. Și-am vrea și noi, și noi să știm Că ne-or într-un loc, Că nu-și vor batei voștri joc De noi dacă murim. Orfani și cei ce dragi ne sunt, dar vrea să plângă pe -un mormânt. Ei nor știm care șanț zăcem, că nici pentru un mormânt nu avem pământ și noi creștini suntem și vrem pământ. Nu avem nici vreme de închinat, căci vremea n-i în mână la voi. Avem un suflet încă în noi și parcă l-ați uitat. Ați spus cu toții, jurământ, să nu avem drepturi și cuvânt, bătai și chinuri când țipăm.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 Nu veți scăpa niciun mormânt.